Вийди змучена людьми і одурена думками, з нами, мріями, казками, в лісі будем тільки ми, в лісі дзвонять солов'ї, Виливають щастя в звуки, Виливають в звуки муки, Світові твої, мої. Вийди, я не рву квіток і встелю тобі дорогу. Як улюбленій, як Богу, бо єдиний ти мій Бог, вийди в муках каяття, я вмиюсь сліз дощами і терновими кущами я ще раз пройду життя, стану я в своїй крові, наче голуб, білий, стану, і розкрию свою рану, в рані, рани світові. І коли буста твої не скривилися в прокльони, В мене в серці вдарять зубони, заспівають солов'ї. З небом, з Богом я зіллюсь, з сяйвом вишнього, з тобою, Кожний нерв зроблю струною, сам я арфою зроблюсь. Як блаженний я піду гору кручими ярами, Буду ставити тобі храми, доки в небо не війду. 1909.